Pista 28 Glosar Acid lisergic, substanță cu aspect cristalin, obținută din secară, utilizată în farmacologie. Acru Măsură de suprafață folosită în țările anglosaxone valorând circa 40,47 ari. ADN Acid dezoxiribonucleic, aflat în nucleele celulelor, ADN-ul e aparte la formarea proteinelor și la transmiterea caracteristicilor ereditare. ADOBE Cărămizi uscate la soare, material de construcție caracteristic în deosebi statelor amerindiene din sud-vestul Statelor Unite ale Americii. ADOBE înseamnă chirpici, în spaniolă. ED La plural, EZI se scrie aed, aezi, poet cântăreț în vechea eladă. În grecește, aoidos. Aerodinamică. Ramura mecanicii fluidelor care se ocupă cu studiul mișcării aerului și, în general, a gazelor, precum și cu studiul mișcării corpurilor într-un mediu gazos. În franceză, aerodinamic. În grecește, aer... Înseamnă aer și din dinamos, care înseamnă putere, forță. Agnosticism, concepție filozofică idealistă care neagă parțial sau total posibilitatea cunoașterii obiective a lumii, a esenței fenomenelor. În franceză, agnosticism, în grecește prefixul a și gnosis, care înseamnă cunoaștere. Ahei sau Ahei, populație probabil de origine indo-europeană, așezată la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, în Peloponez, denumire generală a vechilor triburi grecești la Homer, descendenți ai lui Ahaios. Ahemenizi, dinastie persană, 558-330 înaintea erei noastre, având ca reprezentanți de seamă pe Cirus, Cambise, Darius I, Xerxes. Imperiul Ahemenizilor a fost desfințat în urma campaniilor lui Alexandru cel Mare, în Orient. Ahu, mormânt acoperit cu o platformă pe care se află uneori statui, construcție caracteristică pentru vechea populație din insula Paștelui. Acadiana, limbă semitică răsăriteană, vorbită în Asiria și Babilonia, și scrisă cu caractere cuneiforme, după Acad unul dintre cele patru orașe ale regatului lui Nimrod. Alabastrum, varietate de gips cu aspect de marmură albă străbătută de vine transparente, folosită la confecționarea unor obiecte ornamentale. În italiană, albastro, în latină, alabastrum. Aldine Litere de tipar cu liniile de bază îngroșate, după numele tipografului Aldus. Alidadă, dispozitiv atașat la diferite aparate topografice care servește la măsurarea unghiurilor. În franceză, alidad, latină, alidada. Aloe, gen de plante din familia liliaceelor, caracteristice zonelor semideșertice din Africa și India. Sucul extras din frunzele de aloe se folosea pentru prepararea vopselurilor, iar astăzi în farmacologie. Amazoane. Populație mitologică de femei războinice care locuiau în regiunea Pontului, fiind celebre pentru îndemânarea lor la călărie și la atragerea cu arcul. Amforă Vasferic sau ovoidal cu două toarte în care în antichitate se păstrau sau se transportau unde lemnul, vinul, grânele, etc. În franceză, amphore, latină, amphora. Anoniți Popor antic de origine semită, locuind la răsărit de Iordan, învinși de Saul, supuși de David, apoi secolul al VII-lea înainte erei noastre de asirieni și contopit secolul al treilea lea era noastră cu populația arabă. Anaconda Eunectes murinus, șarpe din regiunile tropicale și ecuatoriale ale Americii, lung de 7 metri, care se hrănește cu păsări și mamifere. Anaerobiotic, organism capabil să trăiască într-un mediu lipsit de oxigen. Anaerob, în franceză anaerobiotic, prefixul an și grecescul er, care înseamnă aer, Bios, viață. Analecte, fragmente alese din unul sau mai mulți autori publicate în volum. În franceză, analecta, în grecește analectos, care înseamnă cules, adunat. Anamiți, populație din centrul și sudul Vietnamului, vorbind limba Tai. Anschluss politica promovată mai ales de naziști în perioada interbelică de anexarea Austriei la Germania. În martie 1938, Germania hitleristă ocupă și anexează Austria, care va fi eliberată în 1945. Anschluss înseamnă alipire în germană. Antablament, element de arhitectură așezat deasupra zidurilor sau coloanelor unei construcții, susținând acoperișul. Anticva, litere de tipar cu linii de egală grosime gravate în secolul al XV-lea după cele folosite pe monumentele din Roma antică. Antropic, fenomen datorat acțiunii omului cu urmări asupra reliefului vegetației și climei. În franceză, antropic, în grecește, antropos, înseamnă om. Antropogen, epocă recentă, cuprinzând circa un milion de ani, începând cu cei mai vechi strămoși ai omului, paleoantropi și până astăzi. În franceză, antropogen, în grecește, antropos, om, genan, adanaștere. Antropomorfism, reprezentarea zeilor și divinității sub înfățișare umană, caracteristică în deosebi mitologiilor antice. În grecește, antropos, om, morfe, formă. Apocalips, partea noului testament în care este înfățișat în chip alegoric sfârșitul lumii. Figurativ este folosit pentru desemnarea unei catastrofe îngrozitoare. În franceză, apocalips, în latină, apocalipsis, din greacă, revelație. Apocaliptică, literatura Scrieri cuprinzând diferite prorociri despre martul burări sociale, înfricoșătoare fenomene cerești și sfârșitul lumii. Se cunosc în întregime sau fragmentar peste 100 de astfel de texte, majoritatea în traduceri siriene, copte, armene, etiopiene, georgiene. Apocrif. Despre documente, scrieri, cărți. Atribuit în mod fals altui autor, lipsit de autenticitate, nesigur. Manuscris sau tipăritură religioasă nerecunoscută de canoane. În franceză, apocrif, în grecește, apocrifos, care înseamnă ascuns. Apologet, susținător fervent al unei idei sau al unui sistem politic sau filozofic. Apologetica este o ramură a teologiei care se ocupă cu apărarea creștinismului, inițiată în secolele 2-3 de Iustin tertulian, origene și așa mai departe, și având ca reprezentanți principali pe părinții bisericii. În greacă, apologia înseamnă apărare. Aragonit, mineral alcătuit din carbonat de calciu cristalizat, folosit la confecționarea de obiecte ornamentale. În franceză, Aragonit, după numele provinciei spaniole Aragon, unde a fost descoperit în 1775. Arameică, Limbă semitică vorbită de o populație originară din deșerturile situate în nordul Arabiei și care, în jurul anului 1000 înaintea erei noastre, s-a stabilit în Siria. O parte a Vechiului Testament este redactată în Arameica Biblică, Talmudul Palestinian în Arameica Ebraică, iar Talmudul Babilonian în Arameica Orientală. Arcă Navă, cutie, ladă de lemn pentru păstrarea unor obiecte de cult. În latină, arca înseamnă ladă dulap. Arhetip, manuscris original de pe care s-au făcut copii, model tip inițial după care se călăuzește cineva. Cercetător mai noi, C.G. Jung, îl definesc ca o imagine arhaică rezultată din nenumărate experiențe ale omenirii. În franceză, Arhetip. În greacă, arhe înseamnă început, tipos înseamnă tip. Arhitravă. Element al arhitecturii clasice, constituind partea inferioară a antablamentului și care se sprijină pe capitelul coloanei sau pe zid, din franceză și italiană. Arianism. Doctrină creștină formulată de preotul eretic Arie, secolul al IV-lea, care nega natura divină a lui Hristos. În franceză, arianism. Arieni denumire mai veche dată popoarelor indo-europene, aplicate astăzi popoarelor indoiraniene, În franceză, arian. Astrofizică, ramură a astronomiei care se ocupă cu studiul structurii și compoziției astrilor și materiei interstelare, precum și procesele ce se petrec în cadrul acestei materii. În franceză, astrofizic, în latină și greacă, astrum înseamnă stea, în greacă, fuzis, înseamnă natură. Aurignacian, fază a paleoliticului superior în Europa apuseană, caracterizată prin unelte de silex lustruite și apariția unor unelte de os și a primelor gravuri pe os și pe plăci în Pirinei și Dordoni, după numele localității Oriniac din Franța Autograf Scris de mâna autorului Este însoțit de obicei de substantivul pe care îl lămurește Document autograf, semnătura autografă, text autograf, etc. În franceză autograf, în greacă autografos Autos înseamnă însuși, grafe, scrieri Avizo Navă de război de etonaș mic și cu viteză mare folosită în trecut pentru transportarea corespondenței, apoi ca însoțitoare de convoi, din franceză și spaniolă. Axiomatic, care se întemeiază pe un adevăr fundamental admis fără demonstrație, fiind evident prin el însuși. Prin axiomă se desemnează și un enunț prim, nedemonstrat, din care se deduc alte enunțuri. În franceză, axiom, axiomatic. În greacă, axios înseamnă just, astioma, prețuire. Asteci, populația amerindiană din regiunea centrală a Mexicului, aflată pe o treaptă înaltă de civilizație în epoca precolumbiană. Bahar, mare ocean, în arabă. Balche, un fel de rachiu din suc de agavă fermentat folosit de vechi maiași în scopuri Rituale Balansier Cadru de lemn atașat la extremitățile pirogilor folosite în diferite regiune ale Pacificului pentru a le da mai multă stabilitate. Balistică Ramura a mecanicii teoretice care studiază legile mișcării unui corp greu sau ale unui proiectil aruncat sub un anumit unghi față de orizont. În franceză Balistic în italiană, balistica înseamnă mașină de război pentru aruncarea proiectilelor. Barograf, barometru care înregistrează automat curba înălțimilor atinse de un avion. În franceză, barograf, baros înseamnă apăsare, greutate și grafian, scriere. Bașci, populație de origine foarte veche locuind pe ambele versante ale Pirineilor, și având o cultură proprie încă înaintea răspândirii indo-europenilor. Originea lor este controversată, limba acestei populații neasemănându-se cu niciun idiom din Europa, în franceză basc. Bazileu, în vechea grecie conducător de gintă, fratrie sau uniune de triburi, apoi rege ereditar. Mai târziu, titlul a fost purtat de către regii persani și împărații bizantini. În greacă, bazilicos, înseamnă regal. Batat Ipomea batatus Plantă numită și cartoful dulce cultivată în țările calde pentru tuberculele ei bogate în amidon, vitamine și zahăr, în spaniolă portugheză italiană. Beduini Populație formată din arabi nomazi și seminomazi, răspândită mai ales în peninsula arabică și nordul Africii și având ca principală ocupație păstoritul. În franceză, Béduin. Berberi, populație semitohamitică din nordul Africii. În franceză, Berber, în latină, Barbarus. Bibliofilie, interes deosebit pentru cărți prețioase, frumoase și rare. În franceză, bibliophilie, în greacă, Biblion, înseamnă carte și filia, iubire, pasiune. Bibliologie, știința care se ocupă cu studiul cărților din punct de vedere al formelor în care se prezintă, al istoricului lor, al conservării lor, etc. În franceză, bibliologie, în greacă, biblion, carte, logos, vorbire, studiu. Biogeografie, știință care studiază repartiția organismelor animale și vegetale pe suprafața pământului. În franceză, biogeografie. În greacă, bios, viață G, pământ Grafe, descriere Bir, fântână în arabă Bosuelia, arbust exotic, una dintre speciile din scoarța cărura se obține prin crestare tămâia, substanță rășinoasă folosită în ceremoniile religioase Boșimani, populație băștinașă, negroidă din sudul Africii În franceză Boshiman, în engleză Bashman, de la Bash, care înseamnă tufiș. Brachicefal Craniu cu diametrele longitudinal și transversal aproape egale. În franceză și greacă, brachus scurt. Kefale, cap. Brasă Unitate de lungime marinărească măsurând circa 1,60 de metri. În franceză Bras, Latină, brahia, pleacă de la brahium, care înseamnă braț. Brizanți, valuri care se sparg provocând spumă și care semnalează adâncimea redusă a apei, prezența unor stânci sau a unui banc de nisip. Bubal, vită cornută din nordul Africii, alcelafus, boselafus, cu părul negru și coarnele în formă de semilună. În franceză, bubal, în greacă, Bubalos, care înseamnă bivol. bula, pecete de metal care în antichitate și în evul mediu se atașa unui act pentru a-l autentifica. Bula papală era un act solemn, emis de Cancelaria Papală și prevăzut cu o pecete de plumb. În franceză, bul, latină, bula, Burgunzi, populație de origine germană așezată în secolul V în stângarinului, Apoi în Savoia, unde a întemeiat un regat, înglobat mai târziu în regatul Franc. Cananiți Trib semitic venit de pe malurile Golfului Persic în Siria, supus și asimilat de izraeliți. Prin limba cananită se desemnează un grup de limbi semitice, incluzând ebraica și feniciana, vorbite îndeosebi în Siria și Palestina. Canon Lege sau regulă bisericească, cântare bisericească, nume dat cărților Vechiului și Noului Testament. Canonic, privitor la canoane, recunoscut de biserică, în franceză canonic, în latină canonicus. Canope, vas funerar, de obicei din alabastru. Capitel, partea superioară mai groasă, de obicei ornată, a unei coloane sau a unui pilastru, care face legătura între fusul coloanei și arhitravă. În italiană, Capitello, în latină, Capitelum. Carat, unitate de măsură a greutății pietrelor prețioase egală cu 4,2 grame. Caribu, mamiferul megător din Canada asemănător cu renul. În franceză, caribu, cuvânt ameridian. Carolingian, care aparține dinastiei lui Carol cel Mare, întemeiată de Pepen cel Scurt, în 751, legat de politica, organizarea socială, arta, învățământul, etc., din timpul domniei acestei dinastii. Carotă, probă cilindrică luată din sol în vederea analizării în laborator a compoziției. Franceză, carot, latină, carota, morcov. Karstic. Relief. Formă de relief rezultată ca urmare a acțiunii apelor de eroziune și dizolvarea calcarelor, gipsurilor și sării. În franceză, karstic. În germană, karst. cachalot Fiseter catodon. Mamifer marin asemănător cu balena prevăzut cu dinți pe falca inferioară. Catacombă. Galerie subterană, naturală sau artificială, folosită de primii creștini ca loc de refugiu, de oficiere a cultului sau de înmormântare. În franceză, catacomb, în italiană, catacomba. Celacant, pește osos de culoare albastră, ai cărui strămoși apăruți în urmă cu 300 milioane de ani, sunt socotiți ca făcând trecerea de la pești la amfibii. Cel enterat, animal inferior, hidra, meduza, coralii și așa mai departe, având o cavitate digestivă cu pereții alcătuiți din două straturi de celule și prevăzut de obicei cu tentacule. Franceză și germană, cheilios, care înseamnă scobit, enteron, intestin. Celți, veche populație europeană de origine indo-europeană, absorbită de romani, Tipul și limba celtice s-au păstrat în parte în Bretania, Islanda și țara Galilor. Cenote, puț natural din Yucatan, format prin prăbușirea bolților calcaroase de deasupra unor pânze de apă subterane. Cetaceu, mamifer marin, balena cașalotul, delfinul, cu capul în formă de pește și membrele superioare transformate în lopeți. Ceac. Preot Maia specializat în ritualul sacrificiilor. Cheie de boltă, element arhitectural de obicei decorat, situat în punctul cel mai înalt al unei bolți, având rolul de a încheia construcția și de a susține celelalte elemente. Chibcheia, numele dat de spanioli muiștilor. Chilan, marele preot al vechilor Maiași, care se ocupa cu prezicerile vot, cutie așezată în altar în care se păstrează cu minecătura rezervată celor care se împărtășesc, ladă în care evreii țineau tablele legii. Receptacol de diverse forme în care se păstrează relicvele socotite sacre. Cocom, conducător, șef militar al maiașilor din peninsula Yucatan. Codex, culegere de texte vechi, de obicei cu conținut variat. În latină, codex, Înseamnă tăbliță, carte Coyot, mamifer din vestul Americii de Nord, Canis Latrans, asemănător lupului Colaționare Confruntarea unei copii cu originalul, verificarea dacă un document este complet și corect redactat Compararea între ele a manuscriselor și edițiilor pentru a stabili variantele Colibri, nume dat mai multor specii de păsări Familia Trochilide, foarte mici, cu penele viu colorate și zboriute, din regiunile tropicale ale Americii. Conquista, cucerirea teritoriilor din America, efectuată în general de mercenari și aventurieri spanioli, conquistadori, imediat după descoperirea acestui continent. În spaniolă, conquista înseamnă cucerire. Conjectura. Părere întemeiată pe presupuneri, pe probabilități formată după aparențe sau asemănări, completarea adusă unui text care prezintă lacune sau interpolări, așa fel încât să fie mai aproape de originalul presupus. În franceză, conjecture, în latină conjectura, înseamnă presupunere. Conjuncție Poziția a doi sau mai mulți aștri care, la un moment dat, au aceeași longitudine cerească. În franceză, conjonction, în latină conjuncțio, care înseamnă legătură, unire. Contor sau comptoir, contoar. Agenție comercială stabilită într-o țară străină pentru ușurarea tranzacțiilor, depozitării și transportării mărfurilor. Din franceză, comptoir. Copal rășină balsamică a copaierului, copaifera officinalis folosită de vechii maiași în ritualul sacrificiilor. Copți, membri ai unei secte creștine, Iacobiți, din Egipt și Etiopia. Limba coptă este derivată din vechea egipteană. Coran, cartea conținând prezentarea dogmelor și tezelor religiei musulmane, precum și diferite precepte religioase, etice și juridice, legende și mituri. În franceză Coran, în arabă, Coran Citire Cosmologie Ramura astronomiei care studiază structura și evoluția cosmosului și legile generale care îl conduc. În franceză, cosmologie, în grecește, cosmos, care înseamnă univers. Corvetă Navă de război de mictonaj ușor armată și cu mare mobilitate. Crestomație Culegere de texte din literatura veche. În limba greacă, Crestos înseamnă bun, Matein a învăța. elefantin, în sculptură, executată din aur și din fildeș. Cruzos înseamnă aur, elefas, fildeș. Crizolit, piatră semiprețioasă de culoare galben-verzuie, silicat natural de fier și magneziu. În limba greacă, Cruzos, aur și Litos, piatră. Cromagnon, populație din Paleoliticul Superior, locuind în Europa, în perioadele Aurignaciană și Magdaleniană, după numele unei peșteri de lângă Perigneau, Franța. Cronologie, disciplina ajutătoare a istoriei care se ocupă cu stabilirea și succesiunea datelor istorice, sistem de socotire a anilor, succesiune în timp a unor evenimente. Cronos, în greacă... Timp și Logos, Vorbire, Știință Crosopterigieni, Ordin de Pești Marini, făcând trecerea de la Batracien la Pești, cunoscuți prin mai multe forme, începând cu era primară și până la Celcanții Actuali. În latină, Criso, a Acoperi, Pterigium, Pieliță de Unghii